Airwalker África África África All systems go Hoy hartzun Kiroles Blay Jose Miguel López Jose Miguel López eta astero asterobezela gurekin Joxe Miguel, egoer dion Egoer dion, mirari Gunao, zer moguza zaztia? Gorsot do, bai. gaina egun aldi hene, bikaina, eh Bai, bikaina Bitzutu oh. duk gaina tempo horadiela Bai, no? a ber, Joxe landa eta pixkat galetuko bai, jogu horreninguruan bai. a, a ber, jendasko goiastu den gaine asko, bitzut duk, bueno. tempo horak eta, okobaratzak eta mm -hmm. Bueno ba, gaur zertaziziko dugu, mirari Ba, gaur atletizmoa, ez? Bai, hori da Eta bueno, eh. torri a lairana, vi corri calari, uh -huh. eh, escubitica nazi conais, edurne viñas, o ya es tu arra, corri calaria, eguardión, eguardión, eh, escarri casco, eta bueno, eh, escarri taberris, eh, Javi Escudero, eguardión, eh, yetorri. Es que es como... gago, gero, eh, ere Sabra gauko quiero eh guerrilla mere micro trozo lakin eh egotekoa, baina benazkeren dago. Izatu da hor Olympia da pesatzen ari da, Londres sexiando berriada eta gasorikan dago. Eta bueno, emetik animo uh -huh. kamago digo mira. Azkar azkar sendatzia. eta bai. Eh, ta aurrengo ba. Bai. Ondola eta bueno, eh, oida, eh, pizka, azkar azkar sendatzia eta ea, eh, Londreseko emango diego animoak eta ea, ondo biltzen den. Bueno, así eh, Javi, es quiero decir Nola? betera non, Atletismo Taldekoa. Bai. No? E? Bueno, eh Javi Salaverriak e... Atletismo Taldean entrantzaile bezala zeok eta bueno, bai izutzen eta esan zuten nola ba korrika biltzen gean taldetikan, ba animatuko ginean crossa korritzekota ba federatzia eta bueno, ba beraien ba, ba, taldean ba, ta, ba, bueno, ba, sartzea. Ta bueno, guk go... Esetes aten ah. kosta egiten eta bai. bueno, azkenian animatu ginuen eta korritu jiou ze batzuk. Eh, crossale batzuk bai. Uh -huh. Eh, Xabizala Berria, giro atletismo taldean periko biliko dut ez pilla batean, jarritzen eh? dek. Bai. jarritzen duk? bai, ah. bai entrenatzen zaio zela. Uh -huh. Eta Tasenttas te urdun taldean, Xabizala Berria. Bai, eh bueno, Xabizala Berria hoanikan ere veterano ez de, no, Gaztia da igualdia. Bai, bai, bai. Baino gero hasier urdan pileta. Uh -huh. Felipe Michelena, uh -huh. Geo Mikelo Joz, eta Xavier Lizarra gare bai. Hambre! Baita, bai. Osteak, horretxe, ez? Bai, bai. Eta hori, noritzen zuten prova, batzutan hauztaron eh, izenean, bezala zuten personalki, nola, nola? nola, nola ez, federatuak gauden ez denak hauztaro atletismo taldean barruan, uh -huh. hume izkilleu. Bai. Pro Proba guztia? Bai. Ah, ozak ez ez bai. tegoan javi eskodur bezala, zero... Otzaro... Bueno, bai, bi, -bi salkapen izaten dut jokor, eh, batek mm, individuala, eta gero zenbait probetan taldeko, -taldeko salkapen izaten dugu ere. Uh -huh. Bai. Adibidez, Iazko urtean, nola, nola intzen duten, nola joan zen? Bueno, onche buka tuiskio, baunde la hiru asteko korrituenen egilea bete bat bai, azkeneko proba Lazkao mm -hmm. eta bueno, Lazkao gaine izan duen e, Euskadiko txapelketa eta horria ba, bizkaitarrak bizkaiterrak eta Horrei bai. Bai, bai, bai, bai. gogor. Go, Oi, oh, yeah. Bai, bai. Bai bueno, ba, ondo ondo ondo pasajeo. Mais etais asko sufritu de zirkuituakene circuito agene era bat e, lokastuak iondu e, e, dituk. Mm -hmm. Eta elurra eta eudilla eta Zara. denetik baina, bueno. Oseak, denetik. Eta igaz adibidez, beho bia parte hartu ez, uste? Ez. Bino, egin bai. Bai. Eta hor, e... or, er, er, edo, edo, hor oria... in bai, bai. bai. bai. ja... Ez hor ja indibidual, bai. Hor ja, bai. Eta, esperientzia, maratua, gorra Bai, bai, bai, bueno, jakin ja, ya bazakei hor ere, eta... Bai, ordu laia joneskeo, bai, asko zereko gorra goitendek. Bai, bai. Baina, bueno, ondo, ondo atera, Ion, bai. Zembatemo, depora? Ba, bi ordo eta hogeita mez minutu. Ondo. Bai, ba, guztu da. No, bai, matxakatu imerrez, ez? Ibi askota, ez? Bai, aurratik, an... asko entrenatu nien, eta batez ere geho, ba, ez anez nien zandu bitartian, uh -huh. eta, bai, beho biare horren atik anez nien, e, egin. Uh -huh. Uh -huh. Ondo prestatzeko koas moa nien. Eta gailo, parte da tusu zizia, perki ta dago non probetan, hola, eh, Marotitik aparte? Mm, bueno, que popular rock, e ere, un CR, eh San Silvestreko herrendiko no, no. San Silvestre korrituenin eta no. bai, geostikaina crossak, kro cross horiek, bai. Uh -huh, krak, bueno, edurne, zutek joko na ez bada kit horrundu sala edo ja korritu gabe, edo bentzat hor, eh. Bai. A, duta, <haz> bai, jo bai, no, asi se verifica bisketez? Ba bai, ba Leno komentatzen una eona zurtebete sabatiko bezala, <haz <haz E, Piskatera erabaki hartu nunuain astenitzenin, bara, saila, sai asteko asmoak, eta disfrutatuz, eta hola, mello, bueno, izaira kontu badela iru hitzen Korrika astenga, eta berriro, berriro, hor. <risa> Xomor gortzen unu, eh? <risa> ez dute zer esango. Asi naz ta. Oi da. Nik uste bai, Oida, Oizela, droga, bestela, ja, bai, nikuste, bai ez... Falta. da, bai. Bueno, bueno, eta urra begira, aztegi se probetan parte hartzeko modu oso ledo, ba ze... momentu se eh, guain naz, bai. kostatzen hain auk bat forma hartzia gila san berba dut eta ez dut planteatu ze zeingote. Nik uste oi bai, be hobiain nahiko nuke, uh -huh. ze aurten korrin gabe sufritu dut, korrin tamino geio, osea ke ba, dakat. Bueno, segusa, eh? <laughs> jo, eh. E, hoy veo bien a Naiko nukein ta bueno ves aquí eh forman jartzena zeneinean, ba ikusten jungonaz bai. Ja, baki gaina gero, bueno, hitziko dugu ildatzi buruz ere, bai, oieria san askeria reivindicación data estado la privacidad, bai. Bueno, es que ere. O sea, prestatota, jung berda. Bai. Bai. Bai. Oi da. Eh, poske vuestro día vaya a mirar i eta psicóbalitza qué? Eh, nik 2,30 vuelta etxea, eh. Eh, ni bicicleta eléctrica aquí igualingo nukez. Vayan, otro postique aurrea, oso oso. Nicolanes, di que usted vais, bai. Bai, bai. Bai, bai. Está Bikus lebezela gehiago, sufritzen dela behobien partea, zehauzaten, eh? Iker, Iberdin, e, e, edo, edo, ya mentalizatu ahi, izan ya magatu eko. Bai, izbarri. mentalizatu ahi, baino inbidila pasada ere, bai. ere bain eta hoi e, alatu guztiz ere guntxarra intzula korrikarako, eta, bueno, jendeatzen bat ere guztua intzun beruakin eta sufrituz, baino Gezura dira, baina, azkenean, horrela, horrela disfrutatzen dira, sufritxuz. Hoi <risa> <risa> <risa> <risa> esplikatzea, ba, ez dakit, agian psikologon batek edo... Bai, mirari, ez debate eusen eztes, zu bai? Ez, ez, kostet jena boi, barneratzia. Sí, Disfrutatzia korrika, eia zen, berda, eh, berda, horre, sufri bentuta. Eta ikusten sufritxu gaina. Eta ikusten Esta, bueno, es que el desierto punto importante, <risa> claro, el arte que ya saben, eh. Ahora, netzeko kirola gorra, baina eba, este kirola bat, azkotan ez, igeriilaria, adibidez. Gutxi korrika ta bilenak ikusten dueste gaite paisajia edo eh? txorriak este. Bueno, azkotan caso importante iba, edo txoia mm -hmm. kabeste, edo intubaba, mm -hmm. igeri dizu una adibidez, ane, zuretan. Bai, eh, baita. Baita. Eh, eh, so, ventagisa tu, o sea, eh, psicológico gorra verdela, eh? Ze suen kirola adibidez ere. Eh? Ki. Bai, baino azkenean eh, horren emaitza Esa saio bukatu, ez emaitzak denboraketa, eta, eh, bai. baino entrenatu, korrika saio bat egin, dutxatuta, jo, geo ondorion on onabe. Ba, bai, Alexangor. Ordun, Alexangor. Ka, aurratikan pizka va sufrir tioordela, emaitza beintzat. La, bai. Bueno. bueno aurre begira gonse prometan parte hartzeko. Aurte, aurtemo de eh, mm, Bueno, eh, datorren ilabetian noan, martxoan eh UPVen baseok 10 hamar kilometroko proba bat, uh -huh. hori nahi diat. Eta gego ba... Etzaketa, orten zuna goit, eta urte, zeuna B.O.B. korrituko hitz, zeatugunak B.O.B. eta maratu diatzen bideak. Bide, duizetzik egen, bi urte korritu gabe no, izkizan bai, zera gertzako. Bai, bai. Bai, bai. bai. bai zetik ego, joe, eh, jendioak ere ematen di B.O.B. ez baldin badak hitzen, ezekela, <laughs> zerritzen. Bai, oi, oikotago, eh, currículumen, eh? Jo, maratona beste... ezagunagoa, eh? Ba, Ziwal Beobia eta bueno, jendeak eztu jakingo Donosti maratona egiten denik ganta ba. deusea. Ba, bai, claro, ba, ba. seguro, seguro. Ba. Ba, ba. Bueno, eh, zu estete eh, durre, hasi sta piska piska noen, mm. zenbategunetan entrenatzentzea edo nola nola hisea? Bueno, asinazuain mm. hastian bihurtan pixkat. Mm -hmm. Eta mantxo-mantxo, eh? Mino, bueno... Oi, komentatzen genuna. Mantxo-mantxo, mino... Ba, hoi ja beri komentatzen nio, lagunak inateta, aspertu puntu bat, eta geho astentzain igual, pixka forzatzen gezurra dirudi, mino, hola da, horra astentza ez, pixka disfrutatzen betiko... Eta, bakarrikan ibiltzen ziren normalian... Bai, bai, guain bakarrikan abil, bai. Erki, erki. Alare, korrika, mirari... Nire gure gazte boan... Uste, uste batzu, gazte, azponera pixka, ez? Azp, Egaizk e, ikusia, zena korrik ibilzea. Gauza nola aldatu dien. Te hama komo bat ikustia korrika, bueno, zein ja... Okerro. Burotakot, burotikot. Korrik ibilzea, hola, gazte den botan, la persona korrika... Eta da ez daun mazturte pasa. Alperri nekatzen, eh? Bai, ez gala gine, eh? Eta ez daun pasa. Nik oientzuna da bai. Jodeta, atipu ba, bazia, korrika, jod, atipu... Nola... Eh? Oh, elike artxur, altxur artuta daiko aioke. Alperra galanta, <laughs> balatzenazitxetik gala, haidu korrika. Apustuak indakoak ere zautzen jut sanantun, diglesak, di alesak, atikaran zara, buelta, eta holako apustu raroak aspaldi asko jentzia. Baina apustu bai, dira apustu eta bestia da horri bintziak horreka, baina, bueno, kotxe, entranatzen, demora de, de pasatzen de de la... da. Horren, or, ez, zipuizei da horreka, ez? Horren, mm. nola latuta tamako bat ikustia berriz, bai, bai, izan, bai, bai. Ba. Eh, Iberriz zenota entranatzen, egun ero? Bai, esateko, egun bat edo beste zea, eee... Eh, Deskansatuta hastean, gainez ere, bai, bat, bat, bat deskansota, jo. joe. Ia bai un, sei, ja dola, E, entenatuz eta... aste honetan, biegun failo indizket. Baina, arazo txiki bat izan duet eta egun failo eta, jo joe, asipentzaten eta bai bai, ze bat hilabete da, beste dezkansatu gabe bai... Juri... Eta goizian goiz, klaro. Horzalde bat, azte biten aztena, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bide horreian... Bai, horretan z ere, amar bat... Elkartu bat, el txotu bai... Zorrutan, entenatuz Batalde bat eh, errenditikana ateratzen dek eh, seia busutxitan eta oh. ba, gube mendikan beste, beste talde txobat eta, bueno, oh, oh, juelte amanta, ja, zazpitala ordenetan, ja, itxean. Bueno, sueltateko izan ega mautia. Ego mendikan Animoka mateko, zein dia? Bai, e bueno, jo, bakarra... Guerra... Aquí en Bacarrema zuzik beriat. Bueno, gabe, baina bueno, markatzen da entzuela. ordu bateria jotzi ju, jocatze ba, ustea goza, que beria. Orria or, or, or, fundadore bezala Oscar Ibarguren so, da historikoa, bai. Historiko. Ba, jo errenditikan Iñaki Juanbeltz, horregero urte asko zamak. Geo, bertzu horrela, ba Felipe Mitchellena. Eh, sein sein, bai, Mikel Oyos. Eh, Ángel Macías. va, asko. Bai, asko. Ni ni les diferenciere asko tant entortzeva. Bai, bai, bai. Bueno, bueno, Bai, bueno. uh, Mujica, bai, genesco. Jo, o sea que, ah, <laughs> bai. Lo lo, bueno, lo mejor atendena, eh. Bai, bai. Esta este mentalización ando, hoy sí izango da. Kontxana de biztandior, unero ne, negua el urretan ere igeri ta Oi, deste de giteko no uzabide edo ja oichulatu eske joia inberraden unerokoausa bat edo Bueno, bai, albalimandaintzat bai, non etes da on arazo fisikor emat edo bai. Eta kurioso aitaren gorputzak ordutegi nol, nola nola hartzen дуn. Zenbaitetan jaiki edo berandu jakitzeko aukera izaki eta e, bostak laurdenak bosterriak gain goruan ja begiak ireki ta pf, ezin ezin loen. Ta kiolan Bai, no sé. Es que bai, no sé. Es que Mire, hoy estamos esta, lana, está, lana y usted hoy qué? esa esa merradora en ez dauka horrela lan fisiko, fisikal. ¿Qué es la verdad? No sé. Sí, Pero bueno, Ba, este burutan mera, noxi, a burutan ya 8:00an, 8:00an bat gaupasero topatzen zu zute, korrekaso Bueno, según errianze 15 izan dutian, bai. Gurutzatzen gea ale batzuekin bai. Ta e, emastea ezte lutzantzako ere la sai. Kabi, la sei sio bilgi, zetikamente ere, eh, eta orduak ere. Go, Goiz ateratzeko arrazoitako bat hori dek ere. Entzitore. Ja, eh, aste burutanen ere betzi tarditan edo ja, eh, nere kapricho edo egina. Ja. Ba, ba, ba, ba. Ordu nortik ba, ba, ba. aurrea ja, na, na, na, na, nahi na Eh, claro. <laughs> Bona durre, ulertetan jau zu denak, ez? Ni bai Zaguru bai ez Zaten du guztin ja Bai, bai, bai, <laughs> ala da Gainan ni gauza bat, esan nahi dut, ni urte bete honaz Ez erringa, bez? Eta gila da gorputzak e, Gorputzan tono muskularra eta nol aldatzen juten den, esan nahi dut zubila e, Forma fiziko bat hartzen zu eta e, korri txike aktibatu bezala ikentzatu eta beste esasoi batekin ekin haitzen zentzatzen. ematen du gezurra dirudimio, azkeni nola da, bai, yeah, bai. Ba, eta ni guzti baita hainbat eh, arazo fisiko eta medikamento gutxillo erabiliko lukela jendeak ere, ha, zer bat ingo bat. Ez agian e, egunero, hainbeste eta e, intensidai horrekin baino, Bueno, ariketa fisiko batitia, gaurden den eunian... ba, Iberdela, liberadago, bai, oso bai, zureko bai, bai. eta orduan bakoitzak neurri hartu ber, hoiz Fisiko Eba, ta psikiko. Ta psikiko <gül> batez ere, ze pikkat e, urdurilla bazatola, eh, bueno, kanalizatzeko eta oi dena, eske oso ondetortzen da, bai, bai. Mm -hmm. <gül> bueno, eh, le du pizkat Arin, el jasto dute martxuan, eh, izango dela. Bueno, aurretikan e, abesti bat hola geltu untzutego goxio goxio ze talden bate euskal, bueno, izuna, ze talden. Bueno, ni pizkatola, arte una sor Nei lauteiatu gustatzen da asko, adibide. Merxilua betiko, aitozu eskulak. Ba, bai, nei bai. Mira, Jarko, yo pixkadre, gres, gres, lana, gresio, eh, jartzeko Hartzeko. Bueno, dileto ya eh de la marchuan eh, bostian da. Mm eta, bueno, oiz, boz kilometro, uiz, atna, uiz, bai, uiz, uiz? eta zaten egu da, eta zaten egia urtean biblia parteide, edo ez tegit dutela, edo gure ertzen egin zibiltzeko di diren, bueno, bai, azkenin reivindikaziona da, eta, bueno, azkenin zentzen hola, zematak jende gehiago june, edo zemat, ez? O, bai, baina, no, bueno, nik esan berra dut aprobetsatu ingo bai, ganea, ze jende asko etzen enteratuko, gu normalian eh, oi hartzundik taldexo bajuten ga, ba, egun ba, eh, bat emakume eh, uh -huh. ba, urtean zehar korri ez zuten iken oietako asko, ba, bestuak sentitzen dia taldetxo, hortan, ta hola ta gila san osagun polita pasatzen genuen ta eta urten bueno donostitik esan digute gu joteginan atzeatzin pankarta batekin bai, eh bueno, batzuk ritmoa ezin dute eraman eta babestua sentitzen zian batez ere hoy batzian bat jun denak elkarrekin eta bueno ba ez digu gustatu ze urten esan digute pankarte ez, ez, ezin dugu atera Eta nik uste hor bai hausnarketatxo bat indugu, e, ez dugu kaleratu ez tare eta horregatik aprobetxatzen dut. Baina bueno, izan da gauzat ez diguna bat eguztatu. Dute, ba, esaten ze... dute denbora itea joten denai oztopatu iten no, omentzai. Denbora? Ne, ni urte batzutan ateranaz denboa iten eta eta bueno, ez duoz topatzen zehatzat xin joten ja. eta batez ere horrekoa ba beste ba, kirolan iten emakume askori eta gaina disfrutatzen zuten lasaitzian junezta ja. bueno, ba ez etzaigu bate gustatu. Jo, ere bada, eh? Zanitu emakumen bakiko hau, da bai? Tardun, azu to dela, bueno, es alkarre apoiatzea eta ondo pasatzea ta bizkaia bat reivindikatu, ¿es? Oi da. Eta bakoitza kaleratu, ba, ba kaleratu naiduna batez ere hortik antzi junistoria. Oi da. Zenik adibidez korrin ditut lasterketa mota desberdin asko eta etzaude lilatonen sai or denbora bat iteko, bueno, alaregun polita da, egun polita eta oso ondo pasatzen da guri, m, mm, etzaigu gustatu batez ere ja gurekin ateratzen zin asko ezti aterako bezialako gai sentitzen, inda bai, batuz geitu bai. bai. berri ta ze berri o sea eh urtasko eh, ni bai ni bai aurtenateko na ze bai zengarren ja gal dela pila bat eh pila bat ba bai no, bai ez dakit eh, mino bai de gente urte de gente dia ja si, al de boñaque la bueno eh adiz, gizaz, gizaz emiak una zona quedó eh, berrian eh, zibibidean horre, bueno, apoiatzen garriran bar, bartan ere, bueno, aukera eman, e, bueno, gea ea zabatian, ez? Ez, Polemiko bitu, batia, baina, bueno, ni kertsonalkin eren... ere iritzi eman gau, ni berdintasunan aldenos guztiz, gertatzen dena da normalian gauza hoekiteko egila da, bagizonezkoak hartzen dutela aukera eta emakumea beti gehiatu izan dela aurrakinta hola, ez? Uh -huh. Aukera bado bilek ateratzeko primeran, oain, E, Bita konbatek atera berbadu egun politia bai. dabea, ne, neska ateratzeko. Alde hortatik, bai. bai, bestela nik uste, gaur egungo goe makumiak, e, feminismo hartzen duguna, netzat, a ber, berdintasuna da historia ja, orduan, zuk e, aukerak entzendezun momentutik anetzaude bai. berdintasunan alde uh -huh. nik uste, eta, bueno, nire ireitzi gara. Bai, bai, bai, Javi, ez tekit, e, igual... Ixutinaz, mali ikustea, kurabai? Ez, ez, ez ogan artes dintzat, bai. Guztu hartuko ikue partea dibidez, bueno, zandumezela, bueno, emakumia, baki gus hori txarrez ogan diken, pausa askoan berdela, azitada soldatatik, baki gus, lan antikin bertan ikusten dugu, ez? Soldata, zerifentzia, dago bat eti bestea, edo dena, ez? Ta poiatu, bueno, pues, bueno, la saia rajo karreran bertan zartuta, ez degit? No, no, eski, azkin finean, berdintasunan lortzeko ere, gurekin g Eh, kontatu behar da eta, bueno, ba, baldin badian 2 mila edo iru mila zerratik ez eh, asko eta zere gehiago izan 4 mila, 6 mila, ezakitzen ma mila eta elburua, hoxe, berdintasuna gultzatut denan hartian no mm -hmm. mirari, nola ikusten dutzen asunto hori alare, bat guztatut ere, bueno, ezke, bere Zer, ikusten dugu, eta bortan, e, martxua baki gula ez, zer den emakumean eginen egunak, emakumeek ez, zemat e, sufritzen duten, eta du, ez munduan ez, bertan eta zerzanik ez, beste herrietan ez, eta bueno, behuna dela eta berri gutzi bezaiotela eta berri zea dela, eta gizona urt, zehar beste parte hartzeko egunak, eta Ezagite, a ber, eh, delicado llamar bueno, da asunto, es, baina baina, bueno, ezagite. No la, no la suka dice, más como ese lana, no la, no la, es cosita de que, esanuque eh den egunan inguruan antolatzen delako ondo iruitzen zaite, baina bai, bueno, geo azkenian, berdintasuna bultzatzen balin bada baitare, ba bueno. Ba bai gizonta emakumeen aldeko berdintasun hori, baitare bultzatu behar dela. Uh -huh. Baina bai, bueno, guaingoz lan asko dago ba, alde guztian iteko ta egitan gure gizartean berdintasun hori lortzen denian, baigual ez da olako probaikan ikan beharrik izango. Bai, antoleakuntzan da, antoleatze liekola itxin dute, eta, bueno, bine, bine, hori bai, antoleatzea egiten egiten bezala, antoleatzeute, oan. Ezak, nahiz eta... Zatu gira zegoen, arenas mobedizaz, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, eko, Ya. Yeah. Bai, o sea que guarte, es que defensor de, o se llama combinable. Eh? Claro, ella duqueré beste kusitare emakumean eta ezanduguna, eh? ¿vez? Birarik paraikotasuna oso ruti dago la, ¿vez? Eh? Eta ordun, guk ere ezengual es, eztokula horroko egun babesatikan da ba, ba, dela konstartuta ze hortan, ¿vez? Eh? igual eh reivindicazio eta bueno, eh, motivo que yo do decir una Bai, ni ni, es que parte bai, eh, es que curioso que bai Juan bazaki zen eh, aterako dien, eh? Zeta Bezitu jo, primeran, o sea, claro. hoy esteo eh, er, eh, ikan hartze jo, baina urtean zehar gero jozin karreretan, eh, karretan, eh Oso gutxi za den, jo. Ordun, animatu baita nere jarraitu dezaitela bai, urtean zer, uh -huh. beste beste ere ateratzen. Bai, bai, bai, Ale, urre, basea, eh? asuntua, bai. Ahorre, ez dira supiska ba sea, pa karta nazuntua, en aquel Ne, ba guri etzaigu guri egia san pena hundia emandigu. Ze ze aber, a ber, nik berriz pertsonalki baino ze ska dezakegu emakume bat zurire bai inposatzen zaionian jarrera batzu. Nik, nik hau ez dut, ez dut. Ez onartzen eta ez ulertzen. Eta ez zeresat entzai ustez, emakume asko ateratzen zintaldo horren babeskia. Eta guainezdi aterako. Eta kopuru, igual, eh, ondila, eta, bueno... Jo, eba, ni segurunoz noz, leheno eun bat ateratzen baginan, baurten erdiak ez galaterako. Jo, eskutina, bala, eh, eta gaina un... aterako gazakabanatuak, talde txotxikitan... Si. Bueno, ne, ne, netzat... E, bueno, nita orokorrian olatera izan ganai etzaigu e, bai, bai. e bat egun. Ta, kesain ba. intzute egun dutazte, eta? E-mail bat, guen dikaneztugu bialdu, baino idaztena ega, prestatzena ega, eta e-mail bat bialdu. Bolo. Kodugu, segurekin egia da urtero kontatu izan dutela, baino, Claro. Guk, gure iritzi propioa du gure bai eta bai, bai. ni gaina gauza bat esan nahi dut ni, ba, ni korrikalaria izanaz eta proba desberdinetan ateranaz garbi dakat e, aukeratzekotan emakumea o gizonezkuak atera berbadu egunontan emakumeak izan berdula mm honetzat -hmm. oso politia litzake korrika denak berdintasunan alde esan nahi dut mm -hmm. eske azkenian hor ta jun berdugu eta sakabanatuta eskez bazinuna azkenin pertsona gea mm -hmm. eta borroka eta garaipena elkarrekin do pentsatzen dut <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno va, un chico de ya está, ¿a ya presta Bai, a ver, asmatzen duten lehenengotikan jartzen. Bueno, bai jauna. <risa> Orce la utellato. Hemen gode, tapoz dutzen naiz, eta ziur zuraita ere bai. Ta ondo, zelan dihua, zure bufandatxuria. Laute jatu gainian, hilargia herrian, eta zu gorutz behi, Zure keia eskuetan, putzara batekin, putz. Nere etorriko da, da berriz izango gara, zorion zu, edo zeñerriko haizetan. Ya tu bañiana y larguajean Gosuda, besti, eh? Gosuda, eh? Gosuda, Ola, eh? Olala, zai, eh? Gintuteko, eh? Patxera, patxera bai, bai. Ez egit, korrik aiteko kanta egokien adena, edo, martxagellokin, nintut-entuten musika, musikaro. Horrik ondo ginen, ez da? Ba, nik usteki odutxatzena izanena, bola, eh? ha <risa> <risa> Baratik, nore, erola pixka jareta Hor du nari Kaskoak <gambien> eta eritra betak <travetako. gambien> Se, Segur, segur Bela <MXN2> horre gure gure Ez di, korrikatika parte, ze Kirola Usateizu, gero? Ba, e ni egia san Nen oso Kirol zalia bai Eta futbolarola pixka Mino etxian txutelako, futbol Zaliak, oi da Zerrek realeko izan, ujarzu Ni da ze me matxiat Eta nire esen arra aletik euk dila. Jakizan tanik... balun, <risa> <risa malu eren ukarko> Bueno, <laughs> a ver, un artes de vuelo, tenete ¿eh? ¿Pasura bai, es la tienda? Bah, ni de bai, claro bai es, bai, es. Ba, ba, e, ba. ¿Y du un raro es la bai, ni el equipo de Euskal Si te hubieras un tu día, que es que se saca a Sorpresa, sorpresa, me si bien Cusco se saca a Bueno, ¿y qué es que ya, Gordon? Bah, bah, ¿y qué es la que No sé, ¿sabes de fútbol? Fútbol, ¿a qué es el Habi, bai, kirolak den akordokorrian eta ba, azken aldian futbolak gin ja aneko irralsale izan ez, eh? bai. Bai, salea bai, baina ya e, es, ditan, es, bain, es, izi, es, sufritzen utzia, ja, eh? Ya eske espaus free today, sanki. Kimtor Barcelona ja, con Madrid, ue, eske guri gure zaia ta dieu. Ogia bai, bai, no sufritzio ya. Euktu Ya ya ja, utzinian super. Ba, ba, Orduan, futbolak biskatki Ba, rienfula ya ja, inbeste sartzen nahi ba. zutek alde guztietatikan, ba, zeik, ja pizkan naskatuta ba. eta geu, bai, atletismoko frogak, ke oso oso gustokoa, uh -huh. Bai, bai, hei, o sea, zer lebezela... bai, rubiare oso bai, eh, rubia. oso sare mm. asko gustatzen zaidak, baina gutxi gutxien Gutxi, hor ikparaldean, iparaldean, bai. eh? Bai. Alare biharriz oso bizki sabile dorten, eh? Gosten bai, aurten jestigota. Bai, tabino kontan... ban, bayonare... bai, baiunare uh, aldaketa ez? Eh? Zeitorralako eh aldaketa emateko beti sakapenango komuturrian izan eta urtenberriz Cop Copa Europa Copa dia. Champions League-ko futbolia besela Copa 3 dira, ¿es? Bai, arregarreta, eh. Hmm. Esta gau ignor, o sea, vaya, atletismo quinadivese eh, askotan gertatzenek ere eh, eman aldi gutxi izaten diela. Aliz kroseko emanaldia temporada jo oso oso ondo eman izan dute ETB en Bai, Juan Alegor Buruta, Javier Le Leibarrek, oso komenta jo politiak eta nahi behintzane oso guztoko Baino geho uh -huh. beste proak adibidez eh, Maratuiko berlingoa edo beste nomatekoa naiz eh? bueno, eh, eta marka honakin Geho informazioa ikan ez daukak? Ezo gutxi, arrazioi dukartan Bueno, joeko olimpikoa izango dira Londresen San dugu bezala mikero dira zola eta gaseo dago eta ez da posible E, berroieta mar kilometro martxa edo ilbilketaria, da, da, eurrentako, errenteko, ozea, e, gure laguna. eta bueno, Palamareza, gure dakak, Mikelena, berakitzen dugu, eta problemezat txukuna dutakak egia zen, Joko Olimpikoetan adibidez ondela la urte, pekinien, amairu garren, berroieta kilometrun, eta bi milan e, Australian, ogeita lau garren. eta posturenak, utut dituela, munduko kopa, lehen, ondela la urte, lau garren. Eh, Mundo Copa ere, ondela denla sei urte, bonere, laugarren ere Eropa Katretzponen ere, laugarren Palamena ez da unadik, horre oso, oso elite, na, ba, Eliteko personal Bakarra, bakarra persona. <coughs> bakarra emene, nik ni uste askotan erdatzen denla eh, ba, baloratzen den bakarra edo Ira ez baldin ma da, ematen dik semaitetan ez dela zerik Eta jo, jokotan. munduko laugarren, bosgarren. Oi, ikarra. Ma, ma, maia horretan ibiltzia... Ikustatek entrenatzen tolala. Ikarra, ikustatek hola. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Euruna izango da, ez, olimpia ja? batean jutia, eh? Joi, Uf! <susurri> uf! Uf! Elit horrek, bueno, oso bueno, gute, ya, osea, ez, izango da. Bai, bai, horrek izan berdu, pasada bat, bai. Ez egin zehk, zehk proba jarrizen zuten, hola, Olimpiaetan. Altensitmo, zehk guztoko proba, gazo? Bueno, nik egia esan jartzen dugu dugut, abde, netipiskatik uste, <coughs> eta mino ez dut gehiegi kontrolatzen, egia esan berbadut. Mino, hola gustatzen hau? Hola bai. esprina bala, kinta, hola gauzak asko guztatzen, hau? Bai. Bat, bat, ibal, trabatuta eze, oh. ja, emozio, <laughs> bai, ez egin, mozio gaitot. Habe, ez egin izango bineo. Bai, bineo politia. Bineo politia, bai, bai. Bih, e, Javi? Ze... Bai, azken feinean e, kin koincideitzen eh, tarte bat balimako televiztan aurrean seri ta guia duten bai ni bueno ez zer kausa bai bai bai bueno esgrimata horrelakoak igual jaia gaina proba zuzurtia ser eskritikusten bueno ya ezante lenguastean gaitu zer bueno hoiena blanco giudo Caurio Tarra eta izan berdugo evangelio 8 sortia, eh Varsovia lurtu du urrezko domina eta Joko olimpie tengo la ya recono eh ya zan eta gero maitara aspetti izan du con ere eta español chapquetan silahresko domina eh izan ducean este no triple sí. salto do, sea. o sea la que bueno ahora Erika Mikelei Eh, no hayos suerte, a ver, mate tengo un tete, eh, está está Bueno, eh, azkeneko abestilla tuteko pizkaixoixoixo, ze abestilla Bueno, va, agian, txaki, pizka bat eguneratua gogo edo Bai, bai, bai, bai. igual va, bidertzeaneko bakarren bat. Bueno, o sea, Bai, bai, bai, bai, o sea. Prestatu goto goto un Bueno, ahora eh, corrija ahí, corrija ahora atletismo, a ver, Korrika edo zer kilola praktikaz izango da, disfrutatzeko... Bez, zera ez? Beta ondo pasatzeko, eskotan sartu dutak agui, ez? Ida, zizit, ez tekiz zer eta... Ez tekitur horreka nindagoen, Javi. Horreka... Norbeak zatu behar, jarri behar, baina... Bueno, azkenian... Ontatikan bizi, bizi, bizi ezgeanak... Hortan <mylayan> ikuk. <materialen> Elburu batzuk jartzea, bai, ondo, ondo dao, baina... Geo lortzen ez baldi madiare... Ba, azken finian urrengo egunean la lanea jo merdia. <risa> bai. Orduan proba kondu bakatu lesio gabe albadek eta eta jarraitu horretan. Jarraitu, ez? Estabesikan ese zurre no le gusten Bai, ni berdin. Niollo leheno esaten genuna, eh ze gauza den, e, ja era kontu badela. Eh baino sakrifikatu, sufritu, hoi ta ta hoi da azkenian, hoi ateratzen zumio zenba disfrutatuta, hoi eta ordun bueno. Mm. <risa> eta aparte bueno, guk oi hartzunen eh, dakaguleku bat ikaragarriako garrilako horri eta ba, diskutatzeko egualdi honpiskatik eh? ateratzen za bueno da da tipo zubidon hemen ba, ba, Zekarra ba, de garrilako ba. eh, Dena, dena Habe, hemen bertan dena Kilgoreken ezunak ezakit eh, Alde horretatik amintzan <laughs> iku ustez aukala itzakitik Paraje beha eta dena, mendialdeakune bat, ba, ba, ba, ba, Eh, es que de na, es que es, si vosotros te eh, privilegia bat. Pero sí. bueno, ibez, gabezi bat edo Bai, jarko zu, sabes, se A non dira, utzekitu. ¿Eh? Vale, va a ver. Eso que tú. Sa miña kezu ate denartan. esa girtuen etxian bederen seminyak ez du etxen altarzun nu no te dira yaquinai no nuke te diran jakinai muke gure ilotzek lurganian erensutan liverdadia Eta dira, eukeratzen dugu, baina oitxu, ozte beti korrika eta espresaka, eta abesti lasaileak Eta dugu, nahitain dugu, leh? Eta, relajatzen dugu, takio indartua, kateako indar berrituak, basaitu eta indar berrituak Baina, baina, baina, baina, baina Bueno, kiloprogramazioa urtu horretikan ezakotugu, zerrakagun, azte honetan, uste horretik ez dugu Albistegietan ez dizuela bai, Betisela... eh asteburuko kartelera, kartelera o beste partido izan hoyugu ja elota eta futbolata genetika sa skivarlo diari to futbol Denetik erota, eta gero astelenetan baitik maiztak eta ja orokortzi orokortzi si de zi, goa, gero eh gure ezgia bakarro ja zuru gozea eta genetika eta bueno atornas azkeneko kopitatuak 6 saco de comida Ba, er, ez o... naho seguro, ez ditutelako asko izautze Oljartzungo bi, bi, etzea, atze, atzelari, horrezko uh -huh. regionalekuak uh -huh. eh, Beha uh -huh. eta eh? paola za, uh -huh. eta unai harbelaiz, gaina hor zondo da biste, bigarren, eh? horrezko regionalian bigarren Eta partia begutsi jokin, eta maila, horresteare txapasaia Bueno, Berillo, no, no. Mondra, bueno, onenak, eta bigarren, vale, eh? Erri ariekin competizio utzare, bade. Talengo ta nien ere, amaiketikana, amarro amaika, oi hartzuarrak, eh? Denak, eh? Ez du beste ninguruen aurlako... Bai, bai, bai, bai. Ba. Goi, nesketan, karo, neske, emakume kereo eh? ondo da biste, bigarren mm. dihoazte, baina, karo, emakume oandikan ere, elite maian, bueno, oh. o, bueno, karteo betan gutxillo, bueno, arrobio ondo dago erdu da ere, eh? nesketan, eh? Eten asko sartu itiuk, eh? Bai. Ogoi, o Oban pilo inukatzen eitxuk, baina joven inetik aldut juk, eta baina izan du atxuk ganea beti jo jartzun ere, neskan, mm -hmm. bueno, zizango du. Ba, bai, joe. Eh? Eh? Eta horrez, korrektiola, zuratxea entranatzen zenit gara ere nik ordu jarritzen dut, hai, jala, pekote ginen, eta bai, bai, bai, e, bai, bueno, eh? jarritzen du batxak, ondien gutxi e, dutxileaka. Eze, honbre, gustokoa beti, bai. baino ez, ja utzi dutxileaka. Makilla bihaji gineak, duz, eta gipuzkoa bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Está bueno que yo eh iru urraleko jokalaritza kodena, berenko dira. Está non ka bituko gea denak. Bueno, ka bituko, beraz, pillé que teléfono satuko de tu papá losata, ah, vale. eh, hoy, eh, vale. batzuk entratu ta torkodia jai, baina beste batzuk lana <risa> ez <en> ditutenak, lana kompartdu. <risa> bueno, den egin golegutartia. Teléfono satuko bueno, gure kaskagorrinaketan sorpresa. Igo Martínez, Udarro Dena De na costatigan. Costatigan, siruza di eh? Brabe, jo, eh? Dia. eh bai, Blanc, Castilla, geta... Ba, eh, Eh, oia la Gastiak eta, bai. Euskalduran gainea, jatorrak, eta, Iriza, bai. Ba, siruza di, ba, ba, que la beste Isaira bat ere, Bai, sirutzen lukotea. Ai, suxoan da, bai, igual ni. Es realeko engonaz, eh, ojo. Euskalduna, Arrobik, Arrobikuak, <laughs> <una> <laughs> Athletic Arrobikua <quea> ditu, pero <laughs> bai, onto <barato>, ko para el casco ditu. <laughs> ya, yeah. filosofía detallada, eh. Ojo, eh, ni asesikoan az, Athleticen buka. Baina, ba, ba. akutza beria, efe, egin ziratik. Baina, mereneko filosoficianek egituzadentzik, egin ziratiko. Hmm. Egin ziratiko, egin ziratiko sakatek. Bueno, egin non sortzen gean. Egin, gaur ja... Eta gaiat, erbia dugula, azte bukera horretan, ordu, bai? egin ziratik dugu. Bai, bai. E terbia, tamer, Zertaz itzzein nahi zango du. Boruz beitu berdugun, edo berut, edo zein gotugun. Oida, eh? oiz zango du bat torren azta azkerian. Eta bueno, ikote... Milescar. Bai, Suri. Eso no. Etá bueno, jarre engoa. Sí, estamos en esta, uh -huh. so jarre chukorrika ta. Bye, bye, gare, bye, eh, bidegorrietan, ¿te diste bidegorri llena, eh? Bai, bai, llena, bai. Te pena. Millesker. Hala zuei, eh. Ondo segi. Bueno, no, millesker gaskoa, irugi ¿Eh? ¿Eh? ta datorren aste arte. Aio. <coughs> Yo.